Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa E selamu aleykum shqik u e stëndëruar Mirështë të kohemi së bashku në emisionin duke kërkuar për gjitje Edhe sot do të japim përgjigje të gjitha atyre pyetjeve që kanë arritur në faqen tonë të internetit, pyetje.etsceviskas.com. Këto përgjigje do t'i marrim nëpërmjet të ftuarit tonë në Studio Hoxha Alauddin Abazi. Asalamu alaykum, mirë se erdhë Hoxha. Aleikum salam, mi sejji. Ne nuk do, kod, do shkruan, thot, të humbin kohë, do të fillojmë me pyetjen e parë. Një shikues shkruan thotë Zoti ju shpërblef për të gjitha këto njerëzi që na japin nëpërmjet pyetjeve që i bëjmë në shikuesit. Ndërsa pyytje ime është se kur shkoj për të vizituar në do një familjarë që ka vdekur në vareza, qëfar lutje duhet të baj? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdu lillahi rabbil alamin, wal aqibatu lill muttaqin, wal a uduana illa ala t'dalimin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammadu, ala alihi wa sahbihi ajma'in, Allahu në larsuar, lafdrojmë, i dërgojmë salavatë dhe selamë, e pejgamberit e ti, Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam, familjes e ti, shokve të ti dhe të gjithë atyre besimtarve musiman që pasojnë rrugën e ti dhe odhuzohen me odhuzimin e ti deri në ditën e gjukimit. E, vërtej dhe të të, të egzistojnë disa regula që duhet me i pas për asyush besimtari gjatë vizites dhe rezave, ë uh, kështu që treguohet me një rast kur uh, Aisha, e gruaja e pejgamberit lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të, i bën pyetje të dërguarit lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të, i thot se çfarë duhet të bëj do thot kur i vizitoj varrezat, atëherë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i jamson një lutje daja lutja është domthonë në këtë form: Assalamu alaykum, Assalamu alaykum ya ahla diyari min almu'minina walmuslimin wa inna insha'allahu bikumul lahiqun. Nesalullah lana walakum alafia. Çe përkthimi do thot, do thot, thot një përshëndetje. Thuhet domoshtetimi edhe pas çka qofshi mbi ju o banor të Varrezave, ë prej besimtarve dhe muslimanëve që jeni aty ë ju jeni ata të parë që keni shku dhe ne do të vim pas juve do thotë edhe neve do të na zë vdekja ashtu si ju ka zënë juve e lutim Zotin e madhërisëm për neve dhe për ju do thotë mëshirë dhe falje pra kjo është lutja që preferohet besimtarit ta thotë gjatë vizitës së Varrezave apo edhe gjatë kalimit rreth Varrezave ta thot këtë vazhdimisht për ta mësuar kët, domthonë nuk nevojitet një kohë e gjatë për arsye se është një lutje e, e e e vogël, por sa për informim do thot për sigurisitet e juaj, themi në librën e njohur tashme, dhe thot, po thuaj se në gjitho familje muslimane, në librin boroja e muslimanit, që gjithën, dhe thot, për mbledhje lutjeve të pejgamberit, lafdrimit dhe pasha qofri mbi të, gjendet edhe kjo lutja, aty mund të gjeni, dhe thot, edhe e, të të përkthyer do thotë edhe në gjuhën arabë dhe transkriptuar do thotë me me shkronja shavlen këto lutje vetëm për të gjithë apo për personat e, do thotë kjo, kjo është kjo do thotë në fund përgjysmë kur shkojmë do thotë në vizitë varrezave i përshëndesim të gjithë varrat do thotë që janë aty. ë pastaj kur të shkojmë do thotë te varri i caktuar do thotë varri cilën dëshirojmë ne ta vizitojmë atëherë nuk ka ndonjë ndonjë ndo ndo themin ndonjë lutje të veçantë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka porosit, do thotë ta bëjmë për një do thotë gjatë vizitës në një varri të veçantë, këtu hyn do thotë të gjitha lutjet e përgjithshme që i mund t'i bëj besimtarë, qoftë edhe në gjuhën shqipe, do thotë lutet për ata të vdekur qofta i vdekuri nëna, apo babaj, apo motra, apo di kush i aferm, pavarësish se kush, dhe thotë lutët, dhe thotë që Allah e tja fal, e, më katët, të më shiroj, të afroj, dhe thotë në, në rahmetin e ti, e kështu më radh lutje të përgjeshme, dhe thotë nuk ka diçka, dhe thotë veçant, që pegamberi sallallallisem ka përosit, dhe thotë të, të ledzohet, apo të këndohet, apo të këndohet, edhe edhe do thotë nuk tregohet edhe nga praktika e, e shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që kanë bërë do thonë ndonjë lutje veçantë përveç asaj që e përmendën në fillim. Zoti di më. Ka prej besimtarëve të cilët shkojnë tek varri, lexojnë Kur'an apo bëjnë edhe ndonjë rit tjetër. Përsa për sa i përket do thotë leximit të Kur'anit do thotë në varreza ka prej dietarëve të njohur që kanë thanë dhe thëtë në lezimin, duke në nënkuptu dhe thëtë se ajo, ajo lutja e Koranit është form e, e doas, dhe thëtë form e lutjes, kështu që ni do të të lezojmë Koran dhe atë lutje do të të tja dedikojmë ati të vdekurit, apo shpërblimin e atyre lutje, atyre këndimeve të tja dedikojmë të vdekurit, me gjitha te, do të të pa, pa hyrë do të në elaborim, themi për derisat nuk ka qenë kjo praktikë e Muhammedi sallallale usem për faktin se vetë të gjithë djetarë, do të të të pa prejashtim, do të të të janë të pajtimit se i dërguari Allahut nuk ka lexuar Kur'an për të vdekur, as në varreza as, as jashtë varrezave, por as edhe nga shokët e Muhamedit sallallahu alaihi dhe sallam nuk, nuk vërtetohet një veprim i ktill, do thotë se është bër. Atëherë më e drejta e për ne është që edhe ne ta pasojmë do thotë kët uh, udhëzim të këtyre njerëzve mas parë të pejgamberit ton Muhamedit lavdërimit dhe paqja qofshin mbi të dhe atyre shokëve të tij që kanë qenë do të thotë gjenerata më e dalluar dhe më e më drejt, e drejtë do thotë që kanë një do thotë historia në në në pasimin e të dërguarit ton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam prandaj them se më e drejta është që as ne të mos këndojmë do thotë Kur'an kur jemi do thotë në Varreza E, apo da kur kalojm do thot rreth varrezave për arsye po e përmendi kët e, pasi që edhe ju bë të pyetje por edhe për faktin se tek njerzit mendojnë se është prej gjërave të preferuara që njëri kur kalën af varrezave me këndu Kur'an ose me këndu surën e, Fatiha apo surën e, Ikhlas do thot qul huallahu ahad apo qul huallahu rabbil falak e kështu me radh mirë po po them do thot me plot përgjigësi se këto uh, veprime nuk kanë qenë të njohura në kohën e pejgamberit tonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, as në kohën e sahabëve, shokëve të tij, kështu që më e drejta për ne është që edhe ne do të thotë mos i bëjmë këto veprime përderisa nuk kanë qenë praktikë, ta praktikojmë atë që e ka bërë i dërguarjon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Zoti i di më së miri. Në rregull, do të, të vazhdojmë një pyetje tjetër. Thotë, "Xhënëderuar, kam një pyetje rreth kët ka deri tani." E, a kemi ne liritëve projmë me gjyra që duham apo Allahu ka caktuar veprime tona? A mund të najep një ndoj një rezimet shkur të rlidhur me këtë qështë? Vërthet, do thotë qështja e besimit në kada dhe kaderin, do thotë në caktimin e Allahu të madrëshmë, e dim të gjithë, do thotë, muslimant, apo të gjithë ata besimtar që do shta kanë sado pak një huri rrëthves, e din se një prej bazave të besimit të imanit e muslimanit, është do thotë kjo baza e gjasht do thotë të besosh në caktimin e kaderin e Allahut të Madhreshëm. Pra është një nga bazat e besimit të Islam, do thotë besimit, imanit, do thotë të, të besimtarit. Por ndonjë tjetër si rezultat i kësaj kuptimit të kësaj baze do thot kësaj çështjeje tek kë muslimanët në përgjithësi edhe në të kaluarën po fatkeqësisht edhe në kohën bashkëqore shumë prej muslimanëve kanë devijime në çështjen e perceptimit të kaderit si duhat ë madje mund të themi shumë do thot me me nëse vetëm pak e humbtojn historinë e lindjes së fraksioneve grupacioneve çka ndeviju do thot nga e saktë nga metodologjia e ehl-sunetit vremse shumica e tyre do thot si shkak i daljes do thot nga nga e saktë dhe dhe domthon do thot do ma lindjes e tyre si sekte apo si grupacione një pejërova që më shumë ti kanë deviju ka qen edhe çështja e besimit të tyre do thot në në caktimin e Allahut të Madhreshëm Pra ndaj është një qështje shumë komplekse, po fatke cështë shkaku i, i, i kësaj është edhe, edhe, edhe i arsyeja se shumë njërzë kanë kan jënë mundu do të të të kër i kanë bërë do të të koment apo sëqarim qështje se ka da se ka de rrit, duke u mundu të asëqarojnë atë, eh yon marë dha e kan e kan e kan vlerësu apo e kan e kan sqjurtu atë shumë nga aspekti filozofik. Kështu që ka hub do thot esenca e e, e të kuptuarit që duhet me pas një besimtar i thjesht që ndoshta nuk ka njohuri shumë thella rreth rreth filozofisë dhe çështjeve që kanë bën me të. ë Paul Futur do thot në në në këto elaborime un them se ë çështja e besimit të musliman në kaden dhe kaderrin do më rezumoj rezumejat e tërë asaj është në atë se muslimani beson se Allahu i Madhërisht është i gjithdijshëm. Do thotë Alimun Khabir, do thotë është i gjithdijshëm dhe i gjithë informuar për çdo gjë që ndodh. Prandaj themi se Allahu i Madhërisht është i ditshëm për atë që ka ndodhur pratë që është duke ndodh dhe për atë që do të ndodh në, në të ardhmen madje i gjith gjithë dishmi është i dishmi edhe për ato gjëra të cilat nuk do të ndo nuk do të ndodhin, pa po të ndodhashin se në çfarë mënyre do të ndodhin ato. Do thotë këto do thosë shqarimet që i kanë bë ulemat në këtë front. Pra kjo që do thot pika e parë, do thot Allah është i gjithdijshëm për çfarë do që do të ndodhë në të ardhmen. Mirë, po kjo, kjo dije do thot që i paraprind do thot thyre ndodhivë dhe ngjarjeve nuk në kupton se njeriu është i kuf, do thot i detyruar në ato veprime. Ase si? Për arsyes se vet Allah i Madhërisht në Kur'anin famlar do thot wahadeinahu najdain Në vend njeriu do thotë i kemi i kemi ja ke lënë do thotë parasysh apo në në në të drejtën e zgjedhjes të dy udhëzimet, udhëzimin e hajrit dhe udhëzimin e sherrit. Kjo ç'është do thotë për qëllim do thotë në kët ajet kuranor. Pra, me një fjalë njeriu është i lirë në zgjedhjen e atyre veprimeve që do të më mi bëj. Mirë, po ky kjo liri nuk nuk kupton se Allah i Madhëreshëm nuk i ka paraprit detyria e tij se çfarë do të zgjidh njeriu do thotë në të ardhmen. Me një fjalë, nëse e marrim një njeriu në do thot ne njerzit zakonisht nuk nëse lind për shembull një fëmijë ne njerzit e thjesht nuk kemi mundësi me kuptu ose a njëri a do të jetë i mirë apo jo nuk kemi mundësi prarësuesse nuk e kemi atë aftësi të kuptojm do thot çfarë do të jetë do thot ë ë gjanja e, e, e tij pasi që ti mbush 20 vjet apo 25 vjet e kështu me radë e dituria allahut madhëreshëm e i paraprin kësaj do thot edin Madje i din para se të kriot aj se si do t'jen sieljet e ti, veprimet e ti dhe qëfar personi do t'jet. Kjo është do të thot ajdalimi, Allah Gjërshani i paraprin dituria e ti. Tash, e, kjo është do të thot e, pika e parë. Pastaj pika e dytë është se Allah Gjëllë wa Ala dë thotë gjithë do të që, që ka mendodh është e shkruar të i plëtfuqishmi zotit do të thotë kjo diturit ëh do të hanjërave që do të ndodhin janë të shkruara në librin ëh që Allahu i Madhërishtem e quajnë Lohul Mahfuz do thot në në në në pllakën ëh e, e, e ruajtur dhe për këto ndodhi të cilat do të ndodhin pastaj pika e, e do thot e para është e dituria që Allahu i, i përfshin çdo gjë e dyta se çdo gjë që do të ndodh ka ndodhe do të ndodh në, në të ardhmen është e shkruar tek Allahu i Madhërishtem dhe pika e tretë Se Allahu Gjella wa Ala, këto ndodhi, ndodhin me vullnetin dhe deshirin e ti, nuk jam përkunder vullnetit e ti. Dhe thot, as gjithë nuk ndodhë pa lejen dhe vullnetin e plotfuqishmi të Allahu të madrishëm dhe pika e katërt se e, e, këto ndodhin do thot me me caktimin dhe edhe do thot me atë që Allahu xhalla uala e i ka parapri do thot e, para se të ndodhin. Pra kjo është ajo rezumeja e, e besimit të muslimanit në kadan dhe kaderin e Allahut, pra është do thot mesatarea e atyre dy extremeve që i kanë johu do thot njerëzimi, ekstremi i par i refuzuar është ajo se disa njerëz ka, kanë pretenduar se çdo lëvizje e njeriu është do thot i detyruar. Do thot dhe këto lëvizje që njeriu i bën nuk i bën do thot me vullnetin e tij dhe me dijen e tij, por sikurse në një form është i dirigjuar që ato të kryejë e Allah xhella xhela uala e detyron atë për arsyesa të caktu do thot të ndodhet në atë form. Ky është ekstremi i refuzuar i parë dhe ekstremi i dytë, ë uh, disa njerëz që si kanë pretenduar se këto ndodhi, që ndodhin Nuk janë të thot në diturinë e Allahut të Madhërisur, por ato pasi që të ndodhen edhe Zoti plotfuçi shumë i din dhe i kupton ato, gjë gjith që gjithashtu edhe kjo është refuzuar, edhe e refuzuar dhe e mesmjashtajse se njeriu është i lirë në në në sjelljet e tij, në veprimet e tij, mirë po kjo liri nuk nënkupton se nuk i paraprin kësaj lirie, do thot dia e, e Allahut të Madhërisur për arsye se ai është i gjithdijshëm për çdo gjë që, që do të ndodhë në të ardhmen. Zoti i di më së miri. Në të vazhdojmë tani me një pyetje tjetër, fillon me selam, na japin selam, selam aleikum. Thotë si largohem, të largohen para ftyrrimit të të vdekurve. Shkruan një rast se dvajzë me ka shumë probleme, ajo ishte në një varrim të një vajze dhe tani asaj po i paraftirohen këto ngjarje. Uh, Fillimisht themi se uh the most the sharrow me si dispozit se prezantimi i thëmrave në varrimin e të vdekurve është një veprim që duhet të largohen muslimanët dhe nuk është do të thot një veprim që është i lejuar do të thot nga nga vështrimi islam Kjo ashtu do thot për për dy arsye. E para se, do thot ato veprime të cilat bëhen gjatë përcjelljes së gjinazës dhe gjatë varrimit të vdekurit janë veprime që zakonisht do thot i kryen burrat. Do thot bartja e gjinazës, grat nuk e barten gjinazën. Pastaj ë ë do thot vendosja e kufomës brenda dhe mbulimi me dhe. Kto janë veprime do thot që janë për burra, prandaj duhet të mbeten ashtu dhe pjesëmarrja e grave në këto veprime do thot nuk është e kërkuar dhe nuk është e nevojshme. Nuk them do thot në faljen e namazit xhenazes, për arsyesën se nëse gratë prezentojnë në xhami do thot dhe ka xhenazë dhe falet namazi xhenazes, atëherë edhe gratë ja falin namazin xhenazes. Është sfida do thot në përcjelljen e xhenazës deri te varrezat, kjo nuk është e nevojshme për gratë. E që fatkeqësisht tek ne ndodhet edhe edhe diçka që në bënë edhe ma shumë do të të jemi kategorikë në këtë qështje, se shumë prej grave që i bënë për cjellin e gjenazë, për kundër asaj që jënë të veshura shumë keqë, do të të lakurisësuara, është e keqëja tjetër se ata gjëtë tërkëti ullëthimi vremë, do të të zë të vajit, apo të vajtimit, e veprime, do të të që nuk do duhej, do të të të jenë, do të të sifate dhe cilësi, do të të një var eh uh, për dalim do thot në, në, se si bëhet do thot varrimi tek tek disa popujt apo apo fetë tira. Prandaj them më mirë do thot do të ishte e drejtë që edhe hoxhallart, edhe famil familiar do thot që kanë raste të vdekjeve, mos Lejojn do thotë që shoqërohen do thotë në në përcjelljen e xhenazës familjar të femra, duke marrën edhe fëmijët. Për arsye se marrin fëmijë, ndodhn do thotë disa disa gjëra që nuk nuk është mirë do thotë që që të jetë do thotë praktik e e muslimanëve do thotë gjatë përcjelljes dhe varrë varrimit të të të të të vdekurve të tyre. Në anën tjetër këtu paraftyrimet, të cilat po i përmend do thotë ky pyetës për vajzën e tij, themin se ndoshta deri diku jo normale. Për faktin se ai vajza nuk është e qartë do thot sa vite apo çfar moshë ka mirë po në përgjithësi e dim se femrat janë pak më të dopta dhe ballavazimi i saj i parë do thot me një përcjellje të një gjinazës ndoshta edhe ka parë do thot gjinazën dhe kjo mund të jetë lend do thot mbresa do thot tek tek një një njerëj i moshës së rre Po po sa cilësisë është fërmar, ndodhet edhe edhe tek meshkujt, prandaj deri diku kjo është normale, nuk duhet do të thotë të jetë do të thotë diçka se e jashtëzakonshme pse të frigorëhet e kështu me radhë. Po sa cilësisë do thotë ata njerëz që nuk kanë parasysh do thotë nuk kanë lexuar shumë për vdekjen edhe apo i kanë ikë do thotë ballavashimit të të bisedave rreth vdekjes, prandaj ky ballavashim do thotë është do thotë shumë tradicional ndoshta për këto vajzë kurse te kalimi kësaj është firë i mirë do të thotë që e kjo vajzë do të thotë bisedohet me të drejtë për drejtë, edhe ti sqarohet se këto do të thotë fenomene që Allah Jellaluala i ka caktuar për secilin, do thotë për çdo për çdo njeri dhe janë gjëra normale, edhe pse jo jo shumë të dashura për njëriun, po janë do thotë rathëna me cilën do të ballavaçohet secili njeri, janë rathëna me cilën do të ballavaçohet edhe njerëzit më të dashur dhe më të arritur dhe më të pasur dhe kryetarët e shteteve e kështu me radhë, pra çdo njeri do të ballavaçohet por e nevojshme është të ceket në këtë rast se ë ë njeriu ut kuptoj se nuk do të përfundoj çdo gjë apo nuk përfundon çdo gjë me me vdekjen e njeriu. Edhe njeriu do thotë se atë që ka nevojë njeriu të paraqëditet për kët takim dhe për kët moment kur të gjithë njerëzit thot, do thotë do ta përcjellin atë të vdekur dhe do të mbetet vetëm dhe ë do thot ndihmesa e vetme për atë njeriu ato vepra të cilat i ka i ka bërë do thot që gjat, gjatjetës së kësaj bote. Pastaj edhe edhe në anën tjetër, nëse njeriu do thot është pak më i dopët në këtë rrethana, atëherë do të ishte më e drejtë do thot të lar largohet do thot nga situatat e këtylla, por gjithashtu do të bisedohet me atë vajzën dhe ajo të nëse mund të them do thotë çfryhet do thotë mos t'ambajnë zemër atësh i ka par atësh i ka vret ajo kur i treguo do thotë dikujt posaqish prindit, babait apo nënës apo vëllaut apo dikujt që ka besim ajo kjo e bën do thotë të, të të lirohet ajo vajza do thotë nga ato komplekse dhe nga ato trishtime nëse mund ta quaj ashtu e, ato që i ka vret dhe inshallah me kalimin e kohës kjo te i kalohet me me lehen e Zotit duhet që në fëmijëri fëmijët njoftohen lidhur me këtë themë se kjo do thot që ështëje shumë relative do thot, më varë do thot pej edhe prej fmive sa janë të fuqi shumë ë nuk është e drejtë edhe të informohet çdo gjë do thot fëmia për këto rrethana, por nuk është e drejtë edhe të të injorohet përgjithsisht, do thot deri të arriajë moshën 15 vjeçare, mos di fare apo 16 apo 20 vjeçare mos di fare për vdekjen, edhe në një moment i vdes dikush i afërm dhe mendon se ka ndodhur kiameti, çfarë kanë domon një ballëvaçut me një me një rrethot pa parashikuesme për të. Prandaj është e nevojshme që fëmia të çoftë edhe sipërfaqësisht keto thot di informacion deri diku në lidhje me vdekjen dhe edhe përfundimin e jetës në këtë botë me cilën mballovacionieriu, por jo edhe do thot ndoshta detajisht do thot çdo çdo rrethon për arsyesë, prap fëmia është do thot me me mendje më me, i papjekur dhe nuk ka mundësi të i perceptojë ndoshta gjërat ashtu si si do të do të ishte më e drejtë. E tani do të vazhdojmë me një pyetje tjetër, rreth ila ka të bëjë me pien Coca-Cola ç'është them diskutimi shpesh herë. Ë uh, thot se deshat e di se a ka diçka të vërtet nga këtë fjalë që thuhet se ka është antislamike, ka alkol, e fjalë të tilla kanë ndonjë fetfali dorë me këtë çështje. Ë vërtet është shumë e, diskutohet apo apo flitet në në lidhje me pirjen e alkoolit edhe hoxhallarë, edhe un janë pyet, edhe shumë hoxhallar janë pyet do thot në lidhje me se a lejohet e kështu me radh, janë disa them kushtimisht e, pretendime të cilat bëhen lidhje me alkoolin, po quaj pretendimes për argjuese, nuk ka diçka do të thotë të vërtetuar, përi tyre është ajo se do të thotë vetë shkrimi i Kokakolas do të thotë nëse nëse kthehet do të thotë mrapa e ka do të thotë një një lexim që nuk kupton do të thotë refuzimin e Muhamedit sallallahu alejhi dhe apo refuzimin e Qabas do thotë kish një pretendim, pastaj e, ajo se përmbajtja e alkoolit do thotë në në ekstraktin e alkoolit nuk dihet qartë se çfarë përbërje ka dhe në shqip parë kjo është do thotë ndoshta mund të kuptojë njeriu se or diçka është e fshtë, ka mundësi me pas diçka të keqe dhe njerëzit nuk informohen me atë për mosme u largu nga ajo e kështu me radh. Themi se këto të gjitha janë pretendime nuk ka diçka të bazuar dhe yon supozime. Dhe neve kemi përmendë më herët, po edhe tash e riteksojm, feja jon, Islami nuk është i ndërtuar në si supozime dhe gjëra të cilat janë pa kuptimta. Çdo gjë do thotë është ndërtuar në baza të shëndosha dhe në argumente të qarta. Edhe kjo, do thotë, nuk është e drejtë as e xhallarve asë edhe djetarëve me të mdhenë që t'i thonë një gjëje është e lejuar apo është e ndaluar, për arësujë se kjo është veçanti e Allahot të madreshëm. E Zotit i Plotfuqishum e ka bërë, do thotë, si pas e, konsenzusit të djetarëve islam, se gjërat një esenës jënë të lejuara, edhe ato që ushqehemi, do thotë është parim në jurispronës islame, se gjërat një esenës jënë të lejuara, që kupamim në kupton, sen desherojm një gjë ti themi se është ndaluar dhe nuk duhet konsumohet pijet, atëherë duhet të posedojm argument të qartë, të argument të bazuar se kjo gjë është e ndaluar për këto arsye. Ëm çështjen e alkoolit kur themi se nëse po thoshim se është e ndaluar, atëherë nga Hoxhallard apo nga ta njerëzit e pretendojnë kët, u kërkohet atyre argument për kët për këtë kët, kët, pretendim argumenti është i paqartë do thotë nëse themi se lexohet kështu do thotë emri Coca-Cola nëse kthehet prapa kjo është do thotë supozim dhe nëse shkojmë me këtë logjik atëre do doth të mund do thotë ndalojmë apo të lejojmë shumë sende me me supozime të tilla nëse them edhe te çështja ekstraktit se ka mundësi me pas diçka të të yot jo li juar, atëre themi se nëse nëse e, do të thot fillimisht ajo fshehja e ekstraktit është normale. Çdo firmë, çdo kompani e cila e bën një produkt për membroj, do të thot produktin edhe me pasqjat ekskluzivitetin e shitjes edhe edhe po juaj kushtimisht do të sta jo me një me një e, term qëluar, do të qelluar, do thot atë nëse ka monopolin rreth atij produkti, atëherë mundot të fsheh, do thotë ato gjitha rrugët që ka mundësi të bëhet, do thotë ajo identike jamë atë me atë prodhim. Prandaj është normale. Kurse supozojmë se ndonë, do të thonë kët ekstra ka gjëra të ndaluara, atëherë ne themi mund ta marrim alkoolin, edhe ta studiojmë kimikisht. Çfarë është përbërja e tij? Nëse del ndonjë në përbërje që nuk kupton, do thotë sasia të alkoolit a tjerë është çështja tjetër, por kjo nuk është e, e saktë, do thotë nuk del. Nëse se për pra arsye se është studiu alkoholi, do thotë nuk del, do thotë se ka përbërje të alkoolit, do thotë në, në ashtu siç e pim ne. Pastaj nëse marëm, thot, e marrim do thotë e studiojmë do thotë edhe aspekte të tjera, nëse ka yndyrëra deri apo ë gjëra helmuese, do thotë këtë përbërja që që mund të konstatohet në në në alkol, gjithë në kokain, të gjitha janë do thotë gjëra që ekzistojnë do thotë edhe tek pije të tjera, prandaj nuk ka do thotë ndonjë ndonjë element kimik që do të ishte i dëmshëm apo i ndaluar nga vështrimi i san për organizmin e njerëzit, prandaj nuk kemi asnjë mbështetje të themi se është e ndaluar. Në thelb kjo pije mund të përdoret. E, mund të përdoret edhe nuk ka të keq. Unë do thaf pije energjike. Do thotë usgjeroja pak në këtë çështje, por më çelëmisht për faktin se është një pyetje që shpesh herë do thonë ngrihet nga nga vëllezërit edhe nga njerëzit që dëshirojnë ta kuptojnë, pra kjo është çështja. Ndërsa në lidhje me pije të tjera energjike. Ndërsa në lidhje me pije energjike që ka disa lloje, un them Për veti personalisht do thot un, për veti personalisht nuk i konsumoj, do thot kam një lloj rezervë, por jo si kam do thot e, e, mendim se ato janë të ndaluara. Prap themi do thot e njëjta vlen edhe me pije energjike, do thot mirën ato pije edhe studiohen do thot nga aspekti kimik se çfarë është përbërja e tyre. Nëse në, në atë përbërje ka diçka të ndaluar, siç janë yndyrnat apo alkoholi, apo lloje të, të them kushtimisht do thot narkotikëve, eh që janë ndoshme për organizmin e njerëzit atëra kuptohet se ato jë, ato ndalohen dhe nuk duhet të, të konsumojnë. Mirpo e tër përbërja është do thotë gjëra që fillimisht do thotë parim, jo do thotë gjëra që lejon do thotë konsumon, prandaj edhe nuk ka gjithçka do thotë që edhe ato të përdoren. Zoti i dimë më së miri. Tani hojë ndërruar do të bëjmë një pauzë të shkurtër për të rikthyer se do vazhdojmë pyetjet e tjera. Shikojë si ndërruar, pas pak do të kuptojmë se kush nga ju do të merr përgjegjën me pyetjet që keni bërë într-o nimene. ku senaroru rikthehemi në studio për të vazhduar me pjesën e dytë të këtij emisioni, pra duke kërkuar përgjigje. Do të flasim tani për një çështje tjetër. Oxjënderuar pyetjet janë të ndryshme. ë shkruan një shikues se thotë ajohet faekundimi artificial in vitro. Nëse po, cili e ka lejuar këtë, po cilë e ka ndaluar, ndaluar e ka fjaren për në një tjetarë. Më kujto, do thotë, këtë pytje jemi përgjigjë me herë, do thotë, në njën nga emisionet me hershme, me gjethate, masi është ripërsëritur, edhe ne po e ripërsë, ripërsërisim përgjigjen, themi se qështja e mbarsimit artificial apo e, fekondimi artificial in vitro ashtu si njihet do thot në gjuhën e mjekësisë është një veprim që ka të bëjë do thot me çështje bashkëhore dhe kjo problematik është diskutuar nga dietar bashkëkor në një nga takimet kongresës që ka mbajtur Akademia e Fikut Islam në Cidde është trajtuar do thot kjo çështje nga të gjitha këndvështrimet dhe janë b--', studime të shumta nga mjekë musliman dhe është arsyese për të thënë do thot një përgjigje rreth një çështje ë caktuar atëherë duhet të njihet do thot ajo çështje në të gjitha aspektet pra pastaj edhe edhe tipet do thot mendimin lidhje me atë atë gjë prandaj është diskutuar edhe në mesin e dietave bashkëkor janë janë studiu edhe rastet llojet do thot cilat mund përdorin do thot në në mjeksi e aplikime të cilat përdoren do thotë të të të mbarësimit artificial dhe është një konkluz që ka e, është e njohur do thotë edhe është përkthyer edhe në gjuhën shqipe aty do thotë përmendet se e, e prej këtyre llojeve të aplikimeve që i që përdoren mjeksi ë dy janë të lejuara kurse llojet tjera janë të gjitha të ndaluara. ë lloji i parë i lejuar është që të mirë do thotë e, vezoria e, e gruas edhe spermatozoidet do thotë e burrit që kanë do thotë grua burrit që kanë kuror do thotë legjitime dhe fekondimi të bëhet në epruvet dhe pastaj pasi që të ndodh fekondimi ai ai fekondim do thotë të, të bartet në mitrën e të së njëjtës grua. Dhe kjo formë do thotë e mbetjes shtatzon edhe kjo forma e aplikimit është e lejuar me konditat islame. Dhe forma e dytë është që e njëjta, do thotë mira, do thotë vezoret e femrës dhe tmira do thotë spermatozidet e burrit dhe ato do thotë të, të vendosen në eprovet dhe fekondimi dhe rritja të bëhet jashtë, do thotë yunmitër të femrës në aspektin do thotë artificialis dhe, dhe kështu do thotë të rritet fëmia dhe kjo formë do thotë edhe pse është pak më e pak më pak e përdorshme është e lejuar edhe nuk ka të keqe. Format e tjera të cilat ne nuk kuptojmë do thotë marrjen do thotë e një femre të tretë, do thotë edhe me bard, do thotë fekondim me bard, do thotë atë fekondim do thotë në mitrën e asaj gruaje apo forma tjera të ndryshme që bëhen ndërmjet një burri dhe gruaja që nuk kanë kuror e kështu me radhë, të gjitha këto janë do thotë të ndaluara zoti i dhe më i mirë. Shpresojmë që shikuesia vë shikuesia ka të në çart tashmë përgjigjen. Do të vazhdojmë me një pyetje tjetër kur thotë e... Cfarë duhet të bëjmë nëse dalim prej namazit, mendojte ngrihemi pasi që kemi menduar se e kemi përfunduar atë, por paraprakisht nuk kemi dhënë selam nga Harisa, thotë. Nëse gabimi ndodh, do thotë, ne duke u fal namazin, kemi përfunduar namazin gjithasë, ka mbetur vetëm të dhajmë selam në fundin e djathtë dhe në anën e majt, edhe njeriu për një kohë do thotë humbet, do thotë, harron, edhe mendon se ka dhënë selam edhe çohet nga namazi, ë Kjo do thot kanë ka, ka ndodhur mangësi namaz, për arsye se nuk e ka realizuar veprimin e fundit që është prej prej kushteve të namazit, dhënien selam 9 në 9 maj. Në atë moment që njeriu i kujtohet kjo, do thot duhet kthehet në namaz, qoftë edhe nëse është nis duke dal nga xhamia, edhe nëse ka dal tërësisht nga xhamia, ai nuk numërohet se e ka perfunduar namazin. Prandaj në atë moment që i kujtohet, kthehet brenda në xhami, ulet ashtu si ka qenë do thot jap selam edhe do thot jap selam nënën e djallit edhe bon se vecejde dy se vecejde edhe e, prap do thot jap selam në të dy anët do thot dhe namazi është vecejde edhe namazi është i në rregull nuk ka të keqe për arsye se këtë veprim ka ndodh do thot me me harresë edhe njeriu do thot nuk ngarkon do thot nga harresa e e, e, e mjaftuar është vetëm të bëj se vecejde zoti di më shumë Nersan e pyetë tjetër thotë kam dëgjuar se shejtani ka qen premë lajke ve pastaj e kundërshtoi urdhrin e Zotit dhe u bë i keq. Është vërtet kjo? Ëh është një e, mendim dawn kam dëgjuu po të thonë të kaluan posa që ishte më të vjetrë, më të vjetrit kur flasin do thot për shejtanin përgjithësi thon se është do thot ka do thot ka qen shejtan ka qen me laç ka qen do thot një një një person një krijës shumë e arritur do thotë musliman do thotë i përkushtuar i nënshkruar nga Zoti i Madhreshëm e kështu me radhë por e saktë është se shejtani nuk ka qenë me laçë nuk ka qenë nga me lajket dhe kjo vërtetohet me me me domthon citat koranor ku Allahu xhellahu ala thotë në ajetin kuranor wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fa sajadu illa iblis kana min al jin Allahu i Madhreshëm po thotë kur u tham neve me laçëve do thot bëni sejdë ademit do thot kur e ka kriju ademin e riun e par thot të gjith i bën sejdë përveç shejtanit iblisit se shejtani ka emrin iblis përveç iblisit i cili ka qenë nga xhenat do thot jo nga melasit ka qenë nga xhenat dhe këtu ky e refuzoi urdhrin e Allahut e Madhreshum dhe nuk pranoi do thot ti nënshtrohet urdhave të dhe plotfuqishmit Zotit dhe prandaj edhe Allahu e largojn nga mëshira e tij dhe e dënoi do thot me me me do thot privim nga rahmeti dhe mëshira e tij. Pra e sakta është që shejtani është nga e xhenet, se e xhenet janë krijesa nga krijesat e Allahut të Madhëshëm, që janë të krijuara nga zjarrri. ë përderësa njëri u është i kryuar nga dheu, dhe me laqet janë të kryuar nga drita, shetani janë të kryuar nga zjarri, dhe do thotë karakteristikat e tyre janë përaferta me karakteristikat e njerëzve në diso aspekte, posa që është në aspektin e njëri veprave do thot ata prej tyre ka besimtar dhe prej tyre ka do thot jo besimtar ka njerëz do thot kriesa xhin që janë të mirë dhe ka kriesa xhin që janë të këqinj e kështu me radh e prej të këqinj ve iblisi ose do thot një nga ata shejtani i cili do thot e tenton apo do thot ka synim do thot në këtë botë ti devjoj sa më shumë njerëzit nga rruga e Allahut të madhreshëm. Pra, mos me më usgjëro më shumë, e saktë është që shejtani nuk është nga nga melaçet, po është nga gjenet, Zoti i Themë më shirit. E ndërsa tani hoqim ndërror kemi një pyetje nga një bashkëtar i yon i cili jeton jashtë Kosovës, thotë kam një pyetje rreth ezanit se alejoj të thirrë ezani pasi të kalon e, koha hyrjes e hyrjes së namazit. E merr një shembull hyn koha namazit e namazit të drekës dhe nuk ka mundësi të dëgjoj ezanin pasi jeton në një shtet evropian. Dhe kur të fali namazin, në bas një ore, e gjysme a bënd të thrasë vet e zanin, e përsta i të falim, apo pa e zan? E, vërtej do thot e zanin, apo e, kur djetarët, e, juristës e definojnë se qëfar është e zanin, është do thot është një paralejmrim për hyrje në kohës namazit. Mirë po, e, nuk, kjo në, nuk nënkuptan se detyrimisht e zanin thirët, apo një gjemat e, e thirin e zanin, vetëm atëherë kur e fali namazin në fillim të kohës. Ë e, e zonë lejohet, madje preferohet, ka prej ulemave që kanë thonë madje se është edhe obligativ që në momentin kur apo kur dëshirojmë ne të fal namaz prej namazeve ditë ditore apo të natës, siç është akşamia, yatsia, sabahu apo dreka, në atë moment që ne dëshirojmë të fal namazin kërko dot do sot me thirr ezanin pavarësisht a është në fillim të kohës apo në fund të kohës prandaj në rastin konkret themi se nëse ju jeni në shtëpi dhe nuk prezentonë namazin xemat dhe nuk e dëgjoni ezanin atëherë ju jo a lejohet madje është e preferuar që para se ta ta filloni namazin të thirrni ezanin qoftë edhe nëse faleni vet do thotë ndom ta thirrni ezanin por aka ka problem nëse nuk thirrët ezanin në lidhje me mos thirrjen do thotë kjo është lënje e një në praktike te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe do të thotë drejta është që këto të veprohen këtë formë por nëse në ndonjë rrethan apo tjetër lihet inshallah nuk ka të keqë zoti i mëshmir. E pyet ti tjetër flet sa i përket namazve farz se është sunet kur ti fali farzet me fal me z kan fjalën kur jam vetë në shtëpi duke falur si të veproj ti fali me z apo në heshtje Falja e namazëve me zë, respektivisht pa zë, si kurse qënë ato namazët e ditës, kjo është do të tëtë, e drejta është se këtojë, do të tëtë, qështja e faljes me zë apo pa zë, është një qështja që ka të bëj me namazën me gjemat. Nëse faljemi me gjemat, atëre në drejkimit urdhruar të faljemi pa zë, kurse gjithashtu edhe i kindinë. Kurse në kohë të tjera do thotë nëse falim me xhamat akshamin yacin edhe sabahin jemi të urdhëruar me falda do thotë me z. Dhe kjo duhet të praktikohet në këtë fond dhe nuk lejohet do thotë të të ndryshohet do thotë kjo praktik. Mirë po në rasti kur ne falemi vetë do thotë ju me xhamat atëra e drejta është se kjo dispozit bie. Do thotë nuk është e kru, kërkuar që namazet me z të i falim me z, namazet pa z të i falim pa z. Edhe pse ka prej dietarëve të mëdhhebeve çë preferoj një veprim të till. Por është saktar se kjo bie se është specifik e namazeve me xhamat. Kështu që nëse namazin e drekës do thotë apo të akshamit them kushtimis do thotë nëse falim namazin e akshamit jemi vet, nëse këndojmë me z, atëherë është mirë, do thotë nuk ka të keq. Po edhe nëse heshtim, do thotë e falim në heshtje, inshallah nuk ka nuk ka gjë të keqe. Zoti i mëshmirë. Nërsa pyët e tjetër, thotë, si pas shëriatit islam, personi që bëhet shkaktar për prishin e fejesës, duhet pagojt dhe qka në të hola, nëse po, sa duhet e jet ajo për aferësisht? Në, në jurisprudentën islamet, definimi i fejesës është, të thotë, kemi shpjegu, të thotë edhe maherët, kemi thonë se definimi i fejesës është dhënja e pra, premtimit për martesë do të dhe një e premtimit për martes me një fjalë kur familia dhe e vajzës e, përgjesi i vajzës e, thot se unë do të po të adha apo jam i pajtimit që të adha ja vajzën ti me filan djalit, kjo është do të të ajo që ka nënkupton fejesa nga vështrimi islam nëse kjo realizohet dhe nuk ka diska tjetër nuk është bërë në një veprim tjetër si kurse që është akti kurorës apo diqka tjetër, atërë, nëse në, këtë, në këto momente ndodhë ndarja, atërë nuk ka e, obligim as një rapal, as tjetra të kompenzoj, dhe thot, me diqka. Për arsye se e tëra që ka ndodhë është një dhenje premtimi, i cili është thyër, nuk them se është e lejuar apo është e ndaluar, kjo varsish pej rëthanav, nëse është diqka, dhe thot, a, arsye dhe thot, e, E, konkrete apo arsyet do thot e e logjikshme atëre nuk ka mundësi të ngarkohet edhe edhe me me me mëkat për atë veprim. Por nëse os do thot diçka pa arsye atëre kjo është thyrje premtimit që ka dispozitat e veta, mirë po nga aspekti material nuk kërkohet do thot ndonjë kompenzim do thot të, të paras apo diçka tjetër nga vështrimi islam. Përveç nëse kanë ndodhur këmbime të dhuratave në hut kambimet e dhuratave atëra e drejta është që këto të rikthehen me mirkuptim pas marrëshjes së mund pas marrëshës që bëhet kurse të dënohet njëra pal qoft ajo e burrit apo qoft ajo e, e e vajzës ë varse ç'do thot kush e bën të thot tërheqjen aty apo refuzimin e vazdimit të asaj fejesë në martesë ë kjo do thot të ngarkohet nuk ka do thot mbështetje nga vëstrimi i sam zoti i di më së miri Nërsë sa pyetja tjetër ka të bëjë me Dikrin, Hoxh. Thotë gjatë bërgjes së Dikrit, a duhet edhe të lexojmë përkthimet në shqip, pasi që nuk edhim, rabe, në në e dim gjuhën arabe, apo mjafton Dikrin në gjuhën arabe. Para se të përgjigjem, do thot kësaj pyetjeun shfrytëzoj rastin që mos pari ta përgjigoj, do thot kët pyetës për përkushtimin që ka për leximin e këtyre lutjeve, po në njëtin kohë ti nxjesh edhe shikuesit e, e këtë emisionin përgjigjësi apo edhe ti informojnë nërshëta ka për i tyre dhe që si kam parasysh këto se i dërguar e Allahot Muhammedi i lavdrimi dhe pas që që është një mbi të gjatë ditës dhe të paralindjes e djelit dhe para përëndimit e djelit e, ka pas dhe të tradit e, praktik që ti ledzoj apo ti këndoj disa lutje jun nga Korani edhe pse ka pjesë të Korani të aty dhe të disa lutje e, disa dua edhe ka nxit dhe ka ka preferuar që ato do thot praktikojnë para lindjes së diellit dhe para perëndimit, do thot para lindjes së diellit masi që t'falet namazi i sabahut dhe pas lin, para para perëndimit të diellit do thot masi që t'falet namazi i kinis apo pak para uh, hyrjes së namazit akşamit preferohet njeriu do thot që ti lexoj disa lutje të cilat gjithashtu gjenden do thot në librin buroja muslimanit, është një titull ato e dhikri e, lutjet e mëngjesit dhe, dhe brëmjes preferohet ato të lexohen do të thotë dy herë dit, në ditë do të thotë në brëmjë dhe në në mëngjes. Pra pyetja është për këto lutje e, tash a kërkohet që gjatë leximit të këtyre lutjeve në gjuhën arabe ti lexojmë edhe në gjuhën shqipe thën them, themi se nuk është e kërkuar kjo. Ndoshta mjafton vetëm mjafton vetëm pa kuptuar. Mirpo nëse njeriu i lexon do thotë për ta kuptuar, do thotë domethënien e atyre për të ditë se çfarë po i lutet, me çfarë po i lutet Zotit Madhreshëm, atëherë kupton se kjo është shumë ma e dobishme se sa të thuhen ato lutje vetëm në, në gjuhën arabe dhe mos të kupton se për çfarë është lutur. Zoti i dhe më smiri. Ata erë hazindëruar ishte kjo pyetje fundit, të cilese ju i dhat përgjigje. Ne do të takojmë sërish në emisionet tona të, të radhës. Zoti ju shpërbleft edhe ju për ftesë. Shkuas të ndërruar, me shpresë se mbetë të të knashur me përgjigje që i morë gjatë këti edicioni në emisionin duke kërkuar përgjigje. Ne ju lëmë në në mëshirën e Allahut. Esselamu alikum.